For... Yeah. Várom még egy pár percet, ahogy elrendeződnek a gyerekek. So good jó reggelt, vagy jó napot. Well, good Most már délután van, ki tudja... Uh, általában nem szoktunk 11.45-ig dicsőíteni, de nem is annyi az idő. Yeah. What did you do with your extra hour? A ah, rested, rested, they you do so you studied? Mm -hmm. uh -huh. Somebody studied, yeah. So you got up at two o'clock and studied for an hour and went back to bed? you do with your extra hours? What did you do with your extra hours? What Hour time Azt gondolom, hogy jövőre tartunk egy, egy különleges dicsőítő alkalmat, konkrétan kettő és három óra között. We'll use that extra hour for... Arra használjuk ezt az órát, hogy dicsérjük az urat. Okay. Okay. Kétszer nissetok jelenések könyvének nyolcadik részénél a Bibliátokban. És tudom, hogy mostanában fölszoktuk tenni az igéket a képernyőre. De mégis nagyon szeretem, hogy ott van a a kezetekben. Alá tudtok húzni dolgokat. És később otthon meg tudjátok találni a Bibliában. Tudjátok, hogy melyik oldalon, melyik sorban van, az, az ige. Tehát jelenések könyve 8. And it was great as I stood up here. És nagyon jó volt, hogy ide felálltam. Aki hozza a kis termoszát. Uh, he, he expects this to be a long Bible study. Mert uh, <tose> <gül> azt várja, hogy nagyon hosszú lesz a Három so, so <gül> napi if his, hideg If you, smel if you smell uh, goulash or husleves, <gül> azt, vagy husleves szagot éreztek. It's Akkor Zsolti ebédet is hozott magával. Schlusspoinként el is a kulacs, jól látod. Mindenki fölébredt, akkor mellett az őre. Sajnálom. I feel really bad. És már rosszul érzem magam emiatt. Ezután imádkozzunk, szerintem. Úr Jézus, köszönjük neked az igédet. Köszönöm, hogy nem hagytál minket a sötétségben. Ugyanúgy, mint Ábrahámmal, megosztottad velünk a te jövőbeli terveidet. You count us your Azért, mert barátaidnak hívsz minket. Uh, Lord, help me communicate well. Segíts nekem, hogy jól kommunikáljak. És hadd tiszteljük a te igédet. És azt tanuljuk meg belőle, amit kell. In Jesus name. Jézus nevében. Tehát So we're going to be looking at the trumpet judgments. Tehát a trombita ítéletet fogjuk most megnézni. The book of Revelation um, comes with an outline. It's found in chapter 1, verse 20. A jelenések könyveinek kapunk egy vázlatát az első résznek a 20. versében. An egy angyal azt mondta Jánosnak, hogy írja le azt, amit látott. Jézus feltámadásának a, a képét, amit az első részben ír le János, és magyarul az a 19-es vers. And uh, és aztán amik vannak, azokat is leírja János. And three, those are the, the seven Ez a második és harmadik részben van a hét levélnek írott levél. Had a a hét két Jesus had a message for seven Jézusnak egy különleges üzenete volt hét gyülekezet számára. És aztán és írd meg azt, amik történni fognak ezek után.: and in chapter four, verse one, we said "And after these things: like, and then. És a négyes fejezet így kezdődik, hogy ezek után, vagy, és aztán ez történt. And we, we take and as future events: És mi ö, úgy tanulmányozzuk ezt a könyvet, hogy a negyedik résztől folyamatosan ez már a jövőről szól. And there are a ways to these és több ezer módja van annak, ahogy ezeket értelmezni lehet, ezeket a verseket. És arra bátorítanálak titeket, hogy ti is olvassátok és tanulmányozzátok ezeket. Ne legyetek olyan, mint sok keresztény, hogy azt mondja, hogy hát úgyse értem a Bibliát, akkor nem is olvasom. Hanem imádkozzatok, és kérjétek meg Istenet, hogy segítsen nektek megérteni a jelenések könyvét. És a másik bátorításom számotokra az, hogy a, a meggyőződéseiteket nyitott tenyérrel tartsátok Isten előtt. Oké? Okay. So there are, there are vannak olyan meggyőződéseink, olyan hitelveink, amiket úgymond ragaszkodunk hozzá, tehát Because, yeah, marokkal fogunk, uh -huh. mondjuk rá. Nem engedjük, hogy bárki is ezeket elvegye tőlünk. You know, the Trinity, Például a Szent Háromság that, tanát, hogy Jézus az, hogy Jézus isten és ember, az, hogy az ő halála a kereszten megfizetett az én bűneimért. Hogy ő visszajön. Hogy ő él. Ezek olyan dolgok, amiket nem nyitott tenyére tartunk, hanem amikhez ragaszkodunk. But when it comes to like... De amikor arról van szó, hogy pontosan hogyan jönnek el ezek a végidők, és milyen sorrendben fognak történni ezek az események, I think it's good to have a about that. azt gondolom, hogy jó, hogyha vannak ezzel kapcsolatos meggyőződéseink, but, but hold them de így könnyedén fogd ezeket. Things that haven't happened yet. Hold, hold them lightly. Azok a dolgok, amik még nem történtek meg, ne, ne ragaszkodjunk hozzá így uh, zárt marokkal, hanem, hanem így könnyedén vegyük őket azért mert nem biztos hogy Isten pontosan úgy fogja végrehajtani ezeket a, a dolgokat a, a végidőkben ahogyan te azt konkrétan elképzelted so I'm trying to go through the book many, Tehát, úgy próbálok végigmenni a jelenések könyvén hogy minél kevesebb uh, ilyen találgatásokba bocsájtkozzak and just we're just kind of Elolvassuk és hozzáfűzünk megjegyzéseket. So hogy mindannyian áldottak legyünk. Ready, és készek legyünk. Happens, bármire is, ami történni fog. Happens, we'll it, hogy amikor ez majd megtörténik, akkor megértsük. We'll go, oh, yeah, és úgy menjünk ezekbe az időkbe, hogy aha, igen, tényleg volt erről egy profécia. And, uh, for You know the last two chapters last week we looked at a, a group of, of judgments called the judgments Az előző bibliaórán múlt héten megnéztünk egy néhány ítéletet, amiket a, a pecsét ítéleteinek neveztetünk. in chapter 5 if you remember mert ha emlékeztek erre, akkor az ötödik részben volt egy, egy tekercs, amik, amit megtaláltak a mennyben. And John wept. És János sírt. Azért, mert ő megértette, hogy ez a tekercs, ez a, a, a Földnek a tulajdoni lapja. Hogy a Föld meg lesz-e váltva? Would it be bought back? Valaki visszavásárolja-e majd a Földet? Vagy a Sátánnak a, a kiszámíthatatlan irányítása alatt fog maradni. És János azért sírt, mert arra gondolt, hogy senki nem méltó arra, hogy feltörje ezeket a pecséteket. But then, de aztán, a megjelent. Showed on the scene, showed up on the scene. The lamb of God, Isten báránya. Jesus Jézus Krisztus. And an angel told John, don't cry because the lamb is worthy. És akkor azt mondta uh, egy vén Jánosnak, hogy ne sörj, mert itt van ez a bárány, ő méltó arra, hogy felnyissa a könyvet. Jesus with his perfect life, his sinless life was worthy to to buy The earth. Jézus, aki tökéletes és bűntelen életet élt, méltónak bizonyult arra, hogy ő megvásárolja a Földet. Mm. és méltónak és, és képesnek bizonyult arra, hogy ő fogja ezt a tekercset. a tulajdoni lapot. az örökséget. Right? And open it. és kinyissa. And so in chapter Uh, six of the seals, as they were open, happened on Earth. És akkor megnéztük a hatodik hetedik részben, amikor a pecsétek közül az első hat uh, kinyílt, és különböző dolgok történtek a földön. Megjelent az antikristus. and famine. És háborúk és éhinség zajlott. And now we're going to open up the seal. Most pedig fog a hetedik pecsét which actually brings a series of other called the trumpet judgments. ami ö, ennek a kinyitása egy, egy másik ítéletet hoz magával, és ez a trombiták ítélete. Mert hét trombita fog megszólalni a mennyben, és ehhez kapcsolódóan hét dolog fog történni a Földön. De mielőtt megnézzük, hogy mi, mik is lesznek ezek a, a történések, van egy kis előkészület, ami megtörténik a mennyben. A nyolcadik rész első öt versét olvasuk. Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mint egy fél óráig. És láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak hét trombita. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál. Kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltára, amely a trónus előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé. Ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre." Mendörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt. A hét angyal pedig, akinél hét trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon. Három dolog történik itt. With the opening of the seven sealers, silence. Amikor felnyitódik a hetedik pecsét, csend lesz. Uh, I can just imagine that the scroll és el tudom ezt képzelni, hogy van ez a tekercs, és végre felnyitódik az utolsó pecsét is, és mindenki, aki ott van a mennyben, az angyalok, illetve a megváltott emberek csak várnak és csöndben vannak, és, és nem tudják, hogy mi fog történni. The idea is that és itt az a lényeg, hogy Isten az ő trónján van. És a bírósági tárgyalás megkezdődött. Legyetek csendben. A második dolog, ami történik, hogy látunk egy oltárt, amin füstölőszer van. And John says that the incense is the prayers of the people. És János azt mondja, hogy ez a füstölőszer az emberek a szentek imádsága. Now these aren't the prayers of saints like Saint Borbála and Saint this or that. nem úgy értsétek, hogy ezek úgy szentek, hogy Szent Borbála meg a Szenti avatott emberek imádságai. Bible says that if you belong to Jesus a Biblia azt mondja, hogy ha te Jézusé vagy, akkor te is szent vagy. You are a saint. Te, te is szent vagy. Egy szent, Szentnek téged az igen. És tudom, hogy néhány vannak olyan napjaid, amikor nem épp így érzed magad, hogy te szent vagy. But it's not based on your De igazán ez a tény nem a te érzelmeidtől függ. The word Holy, it ez means a szó, hogy szent, separated. azt jelenti, hogy elválasztott, külön választott. Now, my Az én wife is feleségem wife Amikor a feleségem uh, süteményt vagy pitét készít otthon, she always sets one aside. Mindig egyet félretesz. Nekem. És az a süti, az a szelet, pite, az szent. Félretet. It's for the Lord of the house. Ez a ház udának van félretéve. Nekem. And that's exactly what's happened to you if you belong to Jesus. És veled is ez történt ha Jézusé vagy. Hogy Spirit eljött a Szent Lélek, és a sok ember közül néhányunkat, akik hisznek Jézusban, így, így félretett, kiválasztott és elválasztott a, a többi földön élő embertől. And he says, These are for the Lord. És azt mondja, hogy ezek az emberek az úréi. Ők ellettek választva. Ők szentek. They're different. Ők mások. We're saints. Mi szentek vagyunk. Okay. We're saints. Szentek vagyunk. Now the cookie that Melinda sets aside for me looks just like all the others. És az a sütemény, amit a feleségem számomra tesz, az ugyanúgy néz ki mint a többi sütemény. Right. So we're not set apart because we're... We have or ability, we're than the rest. Tehát uh, Isten nem azért választ minket el a világtól, nem azért választ minket ki, mert mi szebbek, okosabbak, csinosabbak vagyunk, mint a többi ember. I just look around. Csak nézzük körül. <laughs> <That's> obvious, right? <laughs> És ez azért But we're holy because of the purpose that we've been separated for. Azért vagyunk szentek. Uh, a cél miatt, ami miatt Isten külön választott minket. És itt azt mondja az igen, hogy a szentek, their prayers are like incense before God. az ő imátságaik olyanok, mint a füstölőszer Isten előtt. És ennek a füstölőszernek van valami köze ahhoz az ítélethez, ami most fog jönni. Whenever we pray your kingdom come, Amikor imádkozunk azt, hogy jöjjön el a te országod. That means something, by the way. Ez te jelent valamit. That means that God's justice and rule should be established. Ez azt jelenti, hogy Isten igazsága és az ő uralma jöjjön el. And when we pray your kingdom come. És amikor mi azt imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod. Part of that prayer means Lord judge The Akkor ennek ö, egy része vagy ez részben azt jelenti, hogy Istenem hajd ítélet alá azokat, akik nem hajlandók megbánni az ő vétkeiket. Corrupt politicians are there too, right? Mert igen, rossz dolog lenne, hogyha valaki a mennybe kerülne, a mennybe kerülnénk, és ott találnánk a, a, a gyilkosokat, a pedofilokat és a, a nagyon romlott politikusokat ugyanúgy, mint, mint mi is ott leszünk. És van bennünk egy, egy olyan uh, érzés, amikor körülnézünk a világban, hogy, hogy valami nincs rendben, ez rossz. You know, we hear about, you know, kids. Amikor elhagyott gyerekekről hallunk történeteket, tudjuk, hogy ez, ez rossz, ez így nincs right? rendben. Nem Krisztus uráma. Uh, és, és irányítása miatt van ez így, nem annak megfelelő. When, when slaves, amikor arról a 27 millió emberről hallunk, aki ma, itt, a mi világunkban rabszolgának, szolgának számít. 100 ago, ago, nem száz vagy 200 évvel ezelőtti állapotokról beszélek, hanem a máról. Three times the population of Hungary, roughly. Ez, nagyjából mondhatjuk, hogy Magyarországnak majdnem háromszorosa ez there's, a lakosság. Annyi ember van ma is rabszolgasósban. Ez egyszerűen rossz. And és amikor ezeket a történeteket halljuk, akkor hívőként úgy kiáltunk az Úrhoz, hogy gyere is, és is meg a te királyságodat, és hozzál ítéletet, és igazságot. És ezek az imádságok fölszállnak Isten trónja elé, mint a füstölőszer. Prayer is not about getting our will done in heaven. A, az imádság nem azt jelenti, hogy a mi akaratunk valósuljon meg a mennyben. Hanem, hogy Isten akarata valósuljon meg a Földön. We like that, right? Néha amúgy állunk az imádsághoz rossz God, módon. God, Istenem, kérlek, <laughs> Just this csak ezt az egyet right? we próbáljuk Isten manipulálni. But when we pray, de amikor imádkozunk, úgy, ahogy, ahogy kéne, akkor Isten akarata valósul meg a Földön. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Ez számomra is titokzatos. De ezt mondja a Biblia. És láttam már ezt. És az a, az a gondolatom, hogy biztos nagyon sokan láttátok már ezt így megvalósulni. Láttátok már azt, hogyan változik meg a ti szívetek. Láttatok körülöttetek lévő embereket megváltozni. Láttatok helyzeteket megváltozni, amikor a szentek imádkoznak. A harmadik that, dolog, ami történik ez alatt az előkészítő idő alatt, Hogy hét angyal kap hét trombitát.: And they are prepared to blow them. És felkészülnek, hogy trombitáljanak. The first four trumpets az első négy trombita are natural in that they affect land and salt water freshwater and heavenly bodies or light Az első négy trombitának ö, ilyen a természetet érintő hatása van They affect the land salt water fresh water Például a, a földet, tehát a föld felszínét, a, a vizeket és a vizeket érintik and, uh, and light És a fényt. Elolvassuk az első trombitasót a hetes versben. Trombitált az első, és jégeső támat és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre. Megégett a föld harmada, megégett a fák harmada, és megégett a zöld fű is mind. So a trumpet is blown. Tehát megszólal az első trombita. And hail and fire mingled with blood fall to the earth. Jégeső és tűz, vérre keverve hullik a földre. in Ez arra emlékeztet engem, amilyen a, a hetedik csapás volt Egyiptomban. And Joel also prophesied of a time when uh, blood and fire would be és jó el És Joel próféta és írt arról, hogy lesz egy ilyen, hogy a tűz vérrel keverve fog lehullani a földre. So to to Úgy gondolom, hogy nem annyira fontos ezt most ö, ö, megoldanunk, hogy a jégeső és a tűz az most hogy fog összekeveredni. And blood. És a vér. Could be that The fire is lightning, storm is happening. Lehet, hogy igazán a tűz az egy vihar formájában fog eljönni, és, és villámlás történik. The, the chaos, the, the that's on Earth. A vér pedig uh, jelentheti azt a káoszt és azt a pusztítást, ami ilyenkor történik majd a földön. The of this, uh, is the a, a célpontja ennek a támadásnak a, az a, a, a földnek a növényvilága. A, third of it is up. a, a harmada megég. És hogyha emlékeztek az előző órára, már ott is éhínség zajlott. És hogy már ahhoz képest, tehát már akkor is éheztek, és most ugye megég egy csomó növényzet, úgyhogy egyre kevesebb lesz az elérhető táplálék. Várján 8-9 8-as, es vers. A második angyal is trombitált, és valami tűzelégő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérélet. Elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is. So the sounds, Tehát a második trombita is megszólalt, and like a falls és into the sea. egy nagy hegyhez hasonló zuhan a tengerbe. Um, actually, many people believe these first four trumpets might refer to something like a meteor shower. És uh, lehetőséges uh, van, akik uh, úgy értelmezik, hogy ez a négy uh, csapás ezek mint egy ilyen meteoritok hullanának a, a földre. Mert mind a négy alkalommal valami az égből esik a földre. And it, it seems like With this trumpet sound that something I mean what would look like a mountain falling És from the sky. második uh, trombita szónál, mi lehet az ami úgy tűnik, mintha egy nagy hegy zuhanna le. Maybe a meteor from the sky is falling. Talán ez egy meteor ami lezuhan a földre. And it lands in the sea. És a tengerbe érkezik bele. And it és a, ennek a sós víznek a harmada véré változik. This reminds És emlékeztethet minket egy egyiptomi csapásra az elsőre, amikor a Nílus víze vérévé változott. És ennek a támadásnak a célpontja az a tengeri élet. Blood, a tenger harmada vérélet. A tenger teremtményeinek harmada, tehát uh, halak, uh, medúzák, uh, uh, cápák és egyéb teremtmények meghalnak, elpusztulnak. Also says it, a third of seafaring ships are sunk. És a hajók harmada is megsemmisül. So this is a huge catastrophe. Ez egy hatalmas katasztrófa. Mint, a, mint egy szökőár, ami, ami, elpusztítja itt az óceánt, ahol, ahol ez keletkezik, és az ehhez tartozó szárazföldet is. And then the third trumpet is sounded. És akkor a harmadik trombita is megszólal, a 11-es vers. A harmadik is trombitát és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig Üröm, és üröm mélet a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. Van egy két érdekes dolog, amit találtam ezzel kapcsolatban. So Tehát megszólal a harmadik trombita. Something else falls and... Hits Még valami lásik és ráesik a az emberek rendelkezésére álló ö, vízekre. John calls it a star, János ezt egy csillagnak írja. és ennek a neve üröm. Now I found uh, one of my favorite commentaries. He says this is just a star. És uh, az egyik kedvenc biblia uh, magyarázom, azt írta erről, hogy ez csak egy csillag. God has all the stars named and numbered. He knows. Isten minden csillagot megszámolt és megnevezett, és ő tudja, hogy, hogy ez melyik melyik. And És talán el is tudod képzelni, hogy van egy csillag, ami bejut a, a Földnek a légkörébe, és így a, ezek a gázok így szét. Robbannak, és beleesnek különböző vizekbe, és ezt megmérgezik. Uh, there are many De ennek nagyon sok magyarázata van. Uh, one, one commentator that I also enjoy reading, he says... Uh, és van egy másik biblia magyarázó, akinek az írásait szintén nagy élvezettel forgatom, és ő azt írta, hogy sokszor a biblia az angyalokról ír úgy, mint csillagokról. Tehát azt is... Uh, magyarázhatjuk ezekről az igékről, hogy ez a csillag tulajdonképpen egy angyal, vagyis inkább démon, aki a vizeket ö, megmérgezi. But here some other De itt van még egy néhány érdekes dolog. De tudjátok, vannak olyan emberek, akik a, a jelenések könyvének nagy részét történelemként ö, értelmezik. Tehát, hogy már megtörtént. Um, és én úgy gondolom, hogy a legtöbb része az a jövőre vonatkozik. De olyan, mint egy jó regény. vagy egy jó film, hogy vannak ilyen előrevetített képek benne. Like I, I watched the film a couple ago. Néhány hónappal ezelőtt megnéztem egy filmet. in the first half an hour, the, the main character's pet bird died és az első fél órában a főszereplőnek a, a kis kedvenc madárkája meghalt, elpusztult. És tudtam, hogy a, a film végére biztos valaki más is meg fog halni. Because it had nothing to do with the story. Mert semmi köze right? nem volt ennek a történet lényegéhez. Just foreshadowing. Ez így, így előre vetített valamit, ami majd megtörténik. Tehát úgy gondolom, hogy a jelenések könyvének lényegi beteljesülése az a jövő. De nem jelenti azt, hogy esetleg ennek a nagy beteljesülésnek ilyen hasonló megjelenései már nem történtek meg eddig. And it does in the Bible, by the way. És ez máshol is előfordul a Bibliában. Thank you. Az órára nézve szólom, nincs rá időm, hogy ebbe belemenjek és mindenki köszönettel veszélyezt. Really cool. De akkor majd egy másik alkalommal szeretnék nektek egy néhány dolgot elmondani a bibliai proféciákról, ami nagyon klassz gondolat. So anyways, worm, back to wormwood. lapozunk vissza az ürömhöz. Uh, did you know that, uh, in Ukrainian Chernobyl is translated Tudjátok-e, hogy az ukrán nyelvben something nak a fordítása üröm? Tehát lehet, hogy ez a csapás olyan lesz, ahhoz hasonló, mint a nukleáris katasztrófa csernobyl ami megfertőzte a vizeket. But my one is this. De ez a kedvencem. És figyeljétek, mert ez érdekes tényleg. Uh, some people have, have to take a deep breath before I say this. Some people have is. thought, have seen in history that this prophecy was fulfilled in the Huns. Valamely uh, tudósok azt mondják, hogy ez a proféciát a Hunok uh, teljesen teltek In be. Europe led by Attila. Abban, hogy bevonultak, elfoglalták Európát, és ugye Attila vezette őket. How do you feel about that? Hogy érzitek magatokat ezzel kapcsolatban? The people, a magyar emberek, az üröm csillaga. Okay. No. so this is, this is a bit of digression, okay? Ez egy kis zárója volt. But I I think that's interesting. De úgy gondolom, hogy érdekes. Um, but, but, but maybe it serves as an example of you of how vastly different people can understand some of these things. De talán egy például szolgálhat arra hogy mennyire másképp értelmezik bizonyos emberek ezeket a proféciákat. Én azt gondolom, hogy biztosan mondhatjuk, hogy ez egy jövőbeli esemény, ami később fog megtörténni. So far we've never seen a third of the Mert soha nem láttuk még azt, hogy az emberek rendelkezésére álló víznek az egy harmada ö, mérgezővé vált volna. And that the water. Ez úgy fog megtörténni, hogy valami, lezuhan az égből, és ez megfertőzi a vizet. Uh, but it's really interesting this word wormwood. Nagyon érdekes viszont az üröm it's just, it's just sorrow, Mindig ugye a, a bánattal azonosítható. A keserűséggel. And it's all, in with sin. És az igében mindig a bűnhöz van köze. A bűnhöz van köze. Wormwood into your life, a root of wormwood. hogy az a báványimádás is az életünkben ilyen ürömmé fog válni. Mózes mondta ezt. Solomon, said that sexual immorality, Solomon azt mondta, hogy a szexuális kicsapongások though it may seem pleasant talán pillanatnyilag élvezetesnek tűnnek. Like Mégis olyan keserűséget hoznak majd az életünkbe, mint az üröm. De menjünk tovább. Verses 12-13 vers. A negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát, és a csillagok harmadát. Hogy elsötétüljön részük, a nappal se legyen világos harmadáig, harmadáig, az éjszaka is ugyanígy. Ekkor láttam és hallottam, hogy egy magányos sas átrepül az ég közepén, és hatalmas hangon ezt mondja. Jaj, jaj, jaj, azoknak, akik a földön laknak, a másik három angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután trombitálnak. So the fourth trumpet sounds... Tehát Trombita, And the lights in heaven are struck somehow. és valahogyan a, a mennyekben lévő világító testeket éri ez a csapás. Lehet, hogy harmadannyira elsötétült a Föld. Hogy esetleg, ha meteorokról beszélünk, akkor, akkor a Föld légkörét, ugye ez a füst felhő fedibe. Nagyon sok minden ég. Már. The earth gets darker így emiatt is a Föld sokkal sötétebbé válik, in some other way. de más módon is megtörténhet. Some ez. Of És valamely magyarázók azt mondták, hogy lehet, hogy a nap egy harmadában egyszerűen csak sötétség borul a Földre. Because it seems that this is Mert úgy tűnik, hogy ez egy időleges dolog. Uh, Revelation 16. A jelenések könyvének 16. részében van egy másik ítélet. Uh, ami azt mondta, hogy azt mondja, hogy a napnak az energiája oly mértékben ö, ö, megnövekszik, hogy az embereket így megégeti a Földön. But for this time, uh, in the great tribulation, there's, it's darker. de a nagy megpróbáltatás, a nagy nyomorúság idején, ezen idején. Epsötétben van. And and this also has a metaphorical és ennek is van átvitt értelemben vehető jelentése. Jézus azt mondta, hogy bárki vétkezik, az gyűlöli a világosságot. És ahogy megerősödnek és nagyobbá válnak ezek az ítéletek, week, ahogy elmondtam nektek múlt héten is, sokkal kevesebb lesz az a, a középmezőny, ahol az emberek. Mert most a világban a Jesus, kevés olyan ember van, aki szereti Jézust. És kevés olyan ember van, aki gyűlöli őt. A legtöbb ember a világban egyszerűen nem, nem is érdekli ez az egész. Nem érdekli őket. But as these de ahogy erősödnek ezek a, az ítéletek a, fel, a föld fölött, itt a középen álló embereknek a száma egyre inkább csökkenni fog. És azok, akik tényleg valóban szeretik a sötétséget, Idolatry and wickedness, evil. És tényleg valóban szeretik a báványimádást, a gonoszságot és a, és a romlottságot? akkor ők ott is fognak maradni a sötétségben. És el fognak bújni a fény elől. El fognak bújni Isten haragja elől. És nem lesznek hajlandók arra, hogy megtérjenek a bűneikből. To to És nem lesznek hajlandók arra, hogy alárendeljék magukat Istennek. But the good news is that... Until the very, very, very, very, very end. De a jó hír az az, hogy a, a világnak az egész végez, végezetéig, az utolsó, utolsó, utolsó pillanatig. Az a meghívás, hogy megtérjünk a bűneinkből, áll, és ott van. God does not take delight in The death of wicked people. Isten nem gyönyörködik abban, hogy a gonosz emberek meghalnak. Ő szeretné, ha ők megtérnének. Ők, ő szeretné, hogyha megbánnák a bűneiket. Szeretné, hogyha mi is ti is megbánnátok a bűneiteket. Mert tudja nagyon jól, hogy micsoda öröm váránk az ő jelenlétében. És amikor a hatodik trombita szó, egyelőre a negyedik trombita szó végére értünk, and we see an eagle flying, uh, in the látjuk azt, hogy egy sas repül át az ég közepén. A károi talán azt mondja, hogy angyal. It's unclear nem teljesen világos. Lehet, hogy ez a négy élőlénynek az egyike, akinek az arca olyan volt, mint egy sas. És hatalmas hangon ezt mondta, jaj, jaj, jaj, azoknak, akik a Földön laknak. És az második, tehát a, az, az utolsó három trombita szó, az még komolyabb lesz. And I just want to dwell just a little bit on this phrase those who dwell on earth. Én szeretnék egy picit ezzel a kifejezéssel foglalkozni, hogy akik a földön laknak. So we come across this phrase every once in a while in the book of Revelation. A jelenések könyvében találkozunk ezzel a kifejezéssel néhány sor. And it's clear he's not simply talking about people who live on earth. És ez eddig elég egyértelmű, hogy az igen nem arról a sok emberről beszél, akik egyszerűen csak a földön laknak. Azért mert láttuk azt, hogy vannak megtért emberek, akik a földön élnek. This Ezek és ez a kifejezés azokra az emberekre vonatkozik, akik a a földért élnek, tehát mennyi az életük, hogy itt élnek. Tehát jaj azoknak, akiknek a kincsük itt van a Földön. Jaj azoknak, akik szeretik a pénzt. Szeret, jaj azoknak, akik szeretik a saját kényelmüket. Jaj azoknak, akik szeretik a saját vétkeiket. Kilences rész. Here we're see two more trumpet blasts. Még két trombita szót fogunk itt látni. És az egyik uh, biblia -tudós erről azt írta, hogy nincs ennél keményebb fejezet az egész jelenések könyvében, amit ilyen nehéz olvasni. I think they're all pretty difficult. <laughs> Szerintem az összes nehéz. És and nagyon judgments. sok vélemény van arról, hogy kik lehetnek ezek a, a szereplők itt, ezek az embercsoportok, ezek az ítéletek mik lehetnek. What we're read about, De, are two being De amiről most olvasni fogunk, az két démoni hadsereg, amik kiszabadulnak most. The first one is going to torment people. Az első kínozni fogja az embereket 5 hónapig. And the second one will actually kill people. A második pedig meg is öli az embereket. Go ahead and read verses 1 uh, to az első tizenkét verset olvassuk. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap, és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erőadatot nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan legyen a kényük, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló, fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca. Sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné. És páncéljuk olyan, mint a vaspáncél, szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Farkuk is volt, a skorpióikhoz hasonló, volt fullánkjuk is, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket öt hónapon át gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve Héberül, Abaddon, a görögben pedig Apollion, vagyis a pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, s ímen még két jaj következik ezek után. Some have read the of these lo locusts. Vannak emberek, akik elolvasták ezeknek a sáskáknak a leírását. These are maybe attack helicopters. És uh, ahhoz hasonlították őket, mint amikor uh, háború zajlik, és ezek ilyen támadó helikopterek, akik leszállnak a Földre. Because their wings make a lot of noise. A, az ő ö, szárnyaik nagy zaj csapnak. És a helikopternek is van arca, mert úgy veszünk. You know, és van farka. It stings if it's got warheads. És, uh, és mondhatjuk azt, hogy csíp, vagy, vagy harapja az embereket. But, but the Bible says that these come out of the bottomless pit. Viszont a Biblia azt mondja, hogy ezek a föld mélységéből jönnek fel. És hogyha uh, minél szó szerinti értelemben próbáljuk a Bibliát felfogni, akkor ezt úgy kell felfognunk, hogy ez egy, ez egy démoni hadsereg. The bottomless pit is a place where, where az alvilág mélysége egy olyan helyet jelöl, ahol bizonyos uh, angyalok vannak bezárva. Ők börtönben vannak. Olyan, mintha uh, börtönbe zárnának embereket. És a Krisztus ezer éves uralma alatt a sátánnak is itt lesz a helye, lesz bezárva. És ha már a sátánnál tartunk, It seems, that the one who has this pit. úgy tűnik, hogy ő az, aki kinyitja ezt a mélységet. A tizenegyedik vers őt a pusztítóként írja le. And we know that Satan is a destroyer. És tudjuk azt, hogy a sátán tényleg pusztító and he releases this demonic army. És ő nyitja ki ezt az ajtót, és jön ki onnan ez a démoni hadsereg. Now, just because Satan has a key to a Abaddon's pit doesn't mean that he's at liberty to do whatever he wants to. És csak azért, mert a Sátánnak kulcsa van az alvilág méjségéhez, az nem azt jelenti, hogy neki szabadsága van arra, hogy azt csináljon, amit akar. He doesn't do anything that Semmit nem tehet meg, amit nem enged meg Isten, hogy he, megtegyem. He is in rebellion to God. Ő Istennel ö, lázadásban van Isten but, ellen. But he is still submitted. De még mindig Isten uralma alatt van. He's not God's equal. Ő nem Isten ö, egyenrangú ellenfele. He's a Being, like ő egy teremtett lény, csak úgy, mint te vagy én. And he is in his power. És ő neki a hatalma korlátozott. And he releases this army, és akkor elengedi ezt a hadsereget, és ezt a hadsereget sáskákhoz hasonlíthatjuk. So Tehát azt kell elképzelnünk, hogy hogy így csak így nyüzsögnek, olyan sokan vannak. They're hungry. És éhesek. Right when locusts come? Amikor jönnek a sáskák. Right? they eat. <laughs> akkor esznek. They're hungry. Éhesek. And they're destroying. És pusztítanak. They're, they're terrorizing people, it says. És azt mondja, hogy, hogy, hogy félelembe ö, ö, űzik az embereket. But they're also temporary. De ez csak egy ideig tart. They have Öt hónapjuk van erre. And that's true with as well. És ez az igaz sáskákra is igaz. When when they, when they right? Is that the right word? When they Rajzen, swarm. Aha. Amikor they, rajzanak a sáskák, They eat. They go away. Akkor? They die, tehát étellel, vagy szóval learatnak, és aztán nem tudom elpusztolnak, vagy nem tudom, tehát vége van ennek? Their appearance is strange. És elég furcsán néznek ki. De emlékezzünk arra, hogy János azt a nyelvezetet használja, amit ő ismer. És ezzel a nyelvezettel próbál valami olyat leírni, amit soha azt megelőzően nem látott. És ennek a hadseregnek hatalma van arra, hogy kínozza az embereket, de nem ölik meg az embereket. Now, let's the at this time. És gondoljunk most az ebben a korban lakó emberekre. Uh, János azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akiknek homlokán ott van Istennek a pecsétje. Talán itt a 144.000 zsidóról beszél. Those who saved. Azokról az emberekről, akik megtértek. And they are from this army. És ők védelem alatt állnak ez ellen a, a démoni hadsereg ellen. But those de azok, akik nem Istenhez tartoznak, hatalmas kínokat állnak ki. És ők egy nagyon furcsa módon kapják meg ezt a szenvedést. Azért szenvednek, mert a halál elkerüli őket. death is that. A halál az a pillanat, amikor a, a mi szellemünk elválasztódik ö, a testünktől. Keresztényként nem félünk a haláltól, de talán egy picit azért úgy szorongunk tőle, mert hát nem tudjuk, hogy hol is fog ez történni. És a Krisztus nélküli világ biztosan nagyon fél a haláltól. The, the pop singer sting. Uh, van ez a pop énekes sting 10 or 15 years ago came out with an album called Mercury Rising. Uh, évvel ezelőtt uh, kiadott egy albumot. And it was very dark. És nagyon-nagyon sötét volt ez somebody, az album. Nagyon sok dala uh, ezen az albumon a halálról szólt. And, and he was asked about an És egy uh, interjúban megkérdezték uh, őt, hogy mi, mi, mi, miért írt ezeket a dalokat. És azt mondta, hogy hát a szex után, ami a legérdekesebb téma, amiről dalokat lehet írni, a következő legérdekesebb téma az a halál. Azért, mert ez egy olyan dolog, amit egyikünk se tud elkerülni. Mindannyiunknak át kell menni ezen. És nem tudjuk, hogy ez milyen lesz. De képzeljétek el egy olyan időt, amikor az emberek keresik a halált, de nem tudnak meghalni. Lehet, hogy leugrálnak hidakról, és nem tudnak meghalni for for the Christian and I want to say this very clearly for the Christian Death is a És szeretném ezt világosan elmondani, egy keresztény számára a halál áldást jelent. Szeretnél ebben a testben maradni az say végezetéig? No. Minél idősebb vagy, annál hevesebben rázod a fejed, hogy nem, nem kell nekem ez a test. It's painful. Azért, mert fájdalmas. It doesn't work. Nem működik. It's lazy. Lusta. I, open my Bible, I fall Kinyitom a Bibliámat és elalszom nej. Nem engedelmeskedik nekem a it testem. Want the best for me. Nem akarja azt, amire a legjobb nekem. Wants to eat sugar all the time. Állandóan cukrot akar enni. Wants to eat only. Csak <sus> csokoládéval right? szeretne táplálkozni a testem. My, my body is my enemy. A testem az ellenségem. Wants to be Mindig kényelemben akar élni. It want to work. Nem akar dolgozni. És amikor idősödik az ember, akkor egyre inkább hát, nem szolgál neki a teste úgy, ahogy kéne. Well. Nem, nem jól hallasz, nem jól, well. jól tud dolgokra emlékezni. And some who in comas for five, ten, years. És vannak olyan emberek, akik kómában élnek 5-10, akár 20 évig. Úgy mond, élnek, de olyan a testük, ami nem hajlandó engedelmeskedni nekik. Olyan a testük, ami nem működik. Keresztények számára, hogyha meghalsz, mielőtt Jézus visszatér, Leszed idő, When you close your eyes, amikor becsukod a szemed, be és a szellemed elválik a testedtől. And Paul says to be absent in the flesh is to be present. És Pál azt mondja, hogy amikor már nem vagyok a testemben, akkor az azt jelenti, hogy az Úrral vagyok. Ez egy áldás, igaz? A halál egy keresztény számára áldás. Ez egy kapu. Isten jelenlétébe vezető kapu. És azt mondja Pál, hogy épp ezért nem úgy gyászoljuk a halottainkat, mint ahogy a világ gyászolja. Valaki, akit szeretsz, meghal. Sad, Természetes, hogy szomorú vagy. Christ, de ha Krisztusban haltak meg, say, akkor, akkor mély levegőt veszel, és azt mondod, hogy neki már jó. Jó neki. Ők már Jézussal táncolnak. They're, they're ők már ott vannak. <laughs> Talán ők sírnak miattam. Now they know, what real life is. Mert ők már most tudják, hogy milyen a, a valódi élet. And I, and they know I'm stuck here for és tudják, hogy én még itt vagyok a Földön, és élem ezt a kis életemet. Oh, let's, let's this Fejezzük be gyorsan ezt a fejezetet. 13-től egész a végig olvassuk. A hatodik angyali trombitát, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár, négy szarva közül amely ezt mondta a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt. Old el a négy angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az feltesnél. És eloldatott a négy angyal, akik készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. A seregek száma 20 szer 10 000 volt. Hallottam a számokat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajta ülőket. Tűzvörös, játszintkék és kén sárga volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból füst, vagy tűz, füst, meg kén ömlött. Ez a három csapás ölte meg az emberek egy harmadát, a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a báványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből, meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak, és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. So here we see a six is Tehát látjuk, hogy megszólal a hatodik trombita, és a kelet, keletről jön egy hadsereg, akiket négy nagyon erős démon vezetett, akik addig meg voltak kötve, de akkorra eloldatott ez a négy angyal azért, hogy öljenek. És van nekik egy hadseregük, That John says is twice, times és azt mondja erre János, hogy ez 20 000-szer 10 000 that's a, el. That's a lot. Ez magyarul nagyon sok. And they to John like horses. és úgy tűnik Jánosnak, hogy úgy néznek ki, mint a lovak. With tails that sting. Farkuk van, amivel ölni tudnak. Some people have suggested maybe these are tanks. Vo vannak emberek, akik ö, azt ö, mondják, hogy ezek olyanok, mint a tankok. De azt javaslom, ha szeretnénk szó szerint értelmezni az igét. You Bármi is legyen ez, konkrétan ami történik, azt tudhatjuk, hogy ennek démoni eredete van. They have weapons, Fegyvereik vannak. Uh, John lists three plagues, és három ő, ilyet említ János. Fire, smoke and sulfur, A tűz, a füst és a kén. And a third of those who are alive die. És az, a még élő embereknek az egyharmada meghal. Ez egy, ez egy nagyon kemény időszak igaz? A lot of people die. Sok ember meghal. And some, some of you might be thinking és talán néhányatok azon gondolkozik most, hogy de miért? Ez Istentől, aki a szeretet, nagyon durva dolognak tűnik, hogy ezt teszi. De ő megvédi a családját. És ítélet alá hozza azt a világot, amely őt elutasította. És arra gondolhatunk, hogy a meteorok kezdenek zuhanni az égből, és a fél világ felperzselődik, az emberek nem tudnak meghalni, egy ideig legalábbis. Sok más ember később meghal, Lots of wars, Sok háború zajlik, You Gondolnád, hogy ennek az a reakciója vagy az erre való reakció, hogy az emberek Istenhez kiáltanak, hogy uram ha ott vagy akkor, akkor tudnál segíteni? What's going on? Mi történik itt? That's így, így érzel az én bűnöm kapcsolatban? Oké, okay, akkor megbánom őket. Feladom. Te győztél. De itt a fejezet végén azt olvassuk, hogy a többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg. This is amazing. Számomra ez bámulatos. Vannak olyan emberek, akik látták, ahogy Jézus csodákat tett. És akkor azt mondták, hogy nem te vagy az igazi. Te nem vagy az én életemnek az Ura. A, a mi időnkben is, azok az emberek, akik hallják az evangéliumot, God will judge sin. És hallják azt, hogy Isten ítélet alá fogja hozni a bűn. De van kivezető út, menekülő út. Escape, Isten elkészítette ezt a menekülő utat, mert szeret téged. Ez az evangélium. Menekülj! Legyél Isten barátja, ne az ő ellensége. Térj meg! some people És sok ember azt mondja, nem. Senki nem fog felettem uralkodni. And we see to the very end. És látjuk, hogy az idők végezetéig. people who see supernatural Judgment, the supernatural judgment of God. Lesznek olyan emberek, akik megtapasztalják, meglátják Istennek a, a természet feletti ítéletét, és mégsem térnek meg. És mégsem hajlandóak Jézusnak megengedni, hogy uralkodjon az ő életükben. This gives me hope, it says they did not De ez nekem reménységet ad, mert azt mondja az ige, hogy nem tértek meg, ami azt jelenti, hogy megtérhettek volna. See, Nézzétek meg, hogy az egész szen a végéig. Lehetőség van arra, hogy az emberek megtérjenek bárki. Hogyha még, még van egy lélegzeted, akkor még van időd. A, az apukád, az anyukád, a testvéreid, a kollégáid, akikkel Krisztusról beszéltél, még, még élnek, még van egy kis idő. Ne add föl. Még van idő. Amíg még lélegzetet vesznek, a még van esély. Hadd you know, may our legyen ami felé feléjük tényleg helyes és, és tiszta, és szent. Nézetek meg, hogy miből nem tértek meg ezek az emberek? They didn't repent of the works of their hands, because they were evil. A kezük farakta bálványokból, amik gonoszak voltak a kezük alkotásaitól. They didn't repent of demon worship. És a démon imádásból. People actually demons. az emberek démonokat imádnak. The Bible says behind every false god is a, demonic force. a Biblia azt mondja, hogy minden hamis Isten mögött démoni erő lakozik. Krishna, behind Mohamed vagy behind Buddha mögött is ilyen erő rejtőzik. És ezek démoni eredetűek. They didn't repent of uh, the love of Gold and silver. Nem tértek meg uh, abból, hogy imálták az aranyat, az ezüstöt és a, uh, a drága they, dolgokat. They loved money. Szerették a pénzt. Ez hasonlít talán leginkább a mi helyzetünkhöz itt a 21. századi Európában. Right? Szeretjük a pénzt. Álmodozunk róla. Természetesen azért álmodozunk, mert nincs. És milyen jó dolgokat tudnánk csinálni, ha lenne? Na miután fölépítem a házamat. Akkor majd gondolok más emberekre is. To of the love of money. és ezek az emberek nem voltak hajlandóak megtérni azért, mert imádták a pénzt. Jézus mondta, hogy nem tudod a Tudom, és a pénzt. Jézus azt mondta, hogy nem tudod egyszerre szeretni a pénzt, és Istent is. Nem tértek meg a gyilkosságaikból sem. Varázslásaikból. A Paráználkodásaikból. Ó, oh, like oh, hát ez is tudjuk azonosítani a mai világot. És lopásaikból sem. Tudod azok minden bűnt. Isten ítélet alá fog vonni minden bűnt. It seems here that it's not exactly God's wrath that leads people to repentance, however. És úgy tűnik, hogy nem Isten haragja az, ami az embereket megtérésre indítja. Paul writes that it's the kindness of God that leads us to repentance. Pál azt írja, hogy Isten szeretete az, ami minket megtérésre indít. And, uh, és meg kell értenünk azt, hogy Isten már nagyon régóta türelmesen vár. Mert ő jó. Mert ő kedves. És szeretné, hogyha mindenkinek bőven adódna lehetősége arra, hogy hallja az evangéliumot és megtérjen a bűneiből. Ő szeretné, ha mi megtérnénk. És az is lehet, hogy néhányatokat zavar, vagy felkavar ez a sok beszéd az ítéletről. És talán arra gondolsz, hogy hát ez valahogy úgy nincs rendben. I've met Christians who think This just, it can't be this way. Ö, találkoztam már keresztényekkel, akik azt gondolták, hogy, hogy nem, nem lehet, hogy ez így történjen meg. Sajnos nagyon sok keresztény van manapság, is, akik, akik egyszerűen nem is hisznek abban, hogy van pokol és van ítélet. more like, you know, some kind of esoteric, you know, New Age az evangéliumok idézőjelben inkább egy ilyen ezotérikus okkult hitvalláshoz hasonlít. But I just want to Szeretnék hozzátok kihívást intézni ma. you Az Isten tisztelet elején már beszéltem erről, hogy Isten, Isten, ő az Úr. He's, he's in heaven on a throne. Ő ott van a mennyben egy trónon. All power is his. Minden hatalom az övé. Te fogsz ülni Isten ellen? Are you going to tell God what he can and can't do? Te fogod megmondani Istennek, hogy ő mit tehet meg és mit nem? És mit kéne tennie, és mit nem kéne? Te fogod neki azt mondani, hogy ő igazságtalan volt? No. Nem. And though this seems harsh, és bár ez nagyon durvának, keménynek hangzik. Szeretném, hogyha arra gondolnánk, hogy mit mond Isten önmagáról. Azt mondja, hogy ő késedelmes a haragra. És ő, ő gazdag a kedvességben, a szeretetben. És hajlandó arra, hogy megbocsássa vétkeinket. védkeinket. Készen áll erre. És készen áll arra, hogy megbocsásson nekünk. Ő megfizette az árat azért, hogy ő megbocsájthasson. And trust me, és higgyetek nekem, no say, az idők végezeténél senki nem fog ott állni Isten előtt, hogy hát, Istenem, ezt kicsit túlzásba vitted. You, You overdid it. It, hát ez, no ez kicsit túl sok no volt. One, Senki nem fog ezt mondani. No one will be able to say that. Senkinek egyszerűen nem is lesz rá lehetősége, vagy képessége, hogy ezt mondja. But we'll see in a few chapters, everyone at the end will be saying, de látjuk azt majd néhány fejezettel később, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy a te ítéleteid igazak, Istenem. És garantálom, hogy még azok is, akik ítélet alá esnek az ő lázadásaik miatt, will know, ők is tudni fogják, és meg fogják érteni, is hogy Isten ő, ítélete igaz. It's right. És le fogják hajtani a fejüket, és szégyennel telve azt fogják mondani, hogy megérdemlem. De ha Jézusé vagy, akkor a te Fejedet magasan tarthatod, felemelheted. We, we say, yeah, és persze mi is azt fogjuk mondani, hogy megérdemelnénk a büntetést. De Jézus ez, ezért már megfizetett. Ő kifizette az árat. Today, és ha nem ismered még ma Jézust, that's the you must make. ez a döntés, amit meg kell hoznod. Te a saját védkeidért szeretnéd kifizetni az árat? Vagy megengeded azt, hogy Jézus fizesse ki az árat? És, uh, és nagyon sokan közületek már meghozták ezt a döntést, és ez nagyon jó. És nem lesztek csalódottak. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te egy igazságos Isten vagy. Köszönöm azt, hogy nagyszerű dolgokat ígértél meg nekünk. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert elfogadtuk a te evangéliumodat. És köszönöm azt, hogy szólsz hozzánk ma. any és segíts nekünk abban, hogy ne ö, szorongassunk semmi kis bűnt, ami még ott van az életünkben. És segíts nekünk megérteni azt, hogy te gyűlölöd a bűnt. Really és ez a mi javunkat szolgálja, hogyha megtérjünk a bűneinkből is, és megvalljuk ezeket. they would have ezeket. The... És szeretnék azért imádkozni, hogyha van itt valaki, aki még nem tette meg ezt a lépést, és ma szeretné ezt megtenni először életében, akkor adjál neki bátorságot ehhez. Sorry, hogy ők elmondják neked, hogy bánják a védkeiket. És szeretnék elfogadni a te jó híredet. To receive the forgiveness of sins. Szeretnék elfogadni a megbocsátást a bűneikre, ami csak Jézus Krisztusban lehetséges. Name, Jézus nevében. Amen.